In addition to creating an amazing library of new titles on PlayStation 4, we're equally focused on delivering what gamers want most without imposing restrictions or devaluing their PS4 purchases. For instance, PlayStation 4 won't impose any new restrictions on the use of PS4 gamers. We believe in the model that people embrace today with PlayStation 3 and continue to demand. Just heard you there. When a gamer buys a PS4 disc, they have the rights to use that copy of the game. They can trade in the game at retail, sell it to another person, lend it to a friend, or keep it forever. He is in the Alta Vernecast. Fala galera, tá começando mais um TavernaCast. Hoje presente a gente tem o Elucidas. E aí? General Jota. Fala aí, pessoal. Lula Molusco. Aí, isso aqui vos fala, Lula Molusco. E eu, Toinha. Quero aproveitar para deixar um recado. Em breve a gente vai estar fazendo uma promoção de sorteios de prêmios exclusivos para os ouvintes. Para participar tem três formas: é, comentando o podcast na no nossa fanpage, www.facebook.com.br. É, no post do nosso site www.tavernagamer.com ou comentando via e-mail através do nosso e-mail que é podcastdataverna.gmail.com então é isso, comenta aí diz o que você achou é, manda um comentário aí pra gente que você vai estar automaticamente participando da, do sorteio da promoção então vamos pro assunto de hoje É hoje a gente vai falar da E3 que aconteceu essa semana aí lá em Los Angeles. É, a gente teve muita novidade, teve Sony apresentando o, mostrando o um console novo, teve Microsoft é, apresentando preço, data para para entregar, teve diversos jogos, diversas novidades. Vamos, vamos começar aí falando da, da, da conferência da EA. É... Primeiro jogo que a gente vai falar aí, primeiro jogo que eles apresentaram foi Plants vs. Zombies Garden Warfare. O que vocês acharam desse jogo? Pô, cara, eu achei sensacional. <risos> eu achei demais, cara, quando vi as plantinhas atirando, é, a, a, a planta que faz o, o sol lá queimando os zumbis. Cara, eu, eu achei a ideia em si de transformar num no, no, no THPS, né num no FPS, um third-person shooter, na realidade, eu achei muito engraçado, porque eu sou fãzaço de Plants vs. Zombies, né? Então eu, eu achei a ideia, assim, demais, que eu acho que como a galera tá, também deve estar meio saturada de fps de guerra, né? Uhum. Eu acho que é uma, é uma tentativa, assim, muito válida. De, de, de criar uma, uma, uma franquia da franquia, né? Assim como Call of Duty era um jogo de segunda guerra e quando apareceu a série Modern Warfare e praticamente virou uma outra franquia separada, eu acho que Garden Warfare pode fazer a mesma coisa com Clans vs. Zombies. É, eu achei, achei fenomenal o, até o, o, o, o título do jogo, né? Garden Warfare, que é um, nitidamente é uma, é uma sátira da EA com, com, com Activision, né? Sim, eu vou perceber sim. Que ah, aquele, aquele joguinho é E me ganhou, tá ligado Nossa, eu olhei, papo, versus zombies Oh, muito da hora, muito da hora é, foi, foi bem legal mesmo eu Outro jogo aí. com tudo que o Lula disse ali que eu também acho, acho bem engraçado é, é, é aquele jogo pra, feito pra se divertir né cara? É, o tipo jogo que tu vai tu vai reunir a galera pra jogar, entendeu? é, é, é aquele, não é o jogo que tu pega pra, pra, pra esquentar a cabeça, tu pega pra esfriar a cabeça né é, bem válido esse jogo aí. É, a gente tá precisando bastante de, de jogo diferente que tá meio saturado de muita mesma coisa, muita mesma coisa e quando tem alguma coisa diferente, um universo diferente, só vem, só tem para acrescentar, né? Realmente, realmente. Eu achei bem legal também. Um outro jogo que, que, que foi, foi apresentado, que a galera curtiu bastante, foi o Titanfall. Vocês viram? Vocês gostaram? Ah, mano, eu curti aquele esquema do, de ser meca e tal, robozão. Colocou robô no meio do, do negócio, fica da hora, tá ligado? Metal Gear, é. Metal Gear. É isso... É. Mais ou menos isso Mas aí, tipo, também não tem, tem umas funcionalidades da hora também quando, quando eu vi lá o cara, tipo, eu acho que como, tentando tomar, ou sei lá O que ele tava fazendo, dando tiro na cabeça do, do outro meca lá e tal Tem, tem diversas possibilidades esse, esse joguinho aí É, tem tudo pra ser um jogão, né? Tem tudo pra... Eu, eu gostei muito do que eu vi, assim, achei legal eu Acho que pra mim esse aí pode ser, digamos assim, o Lost Planet que vai dar certo elas podem acertar mal, ah. eu gostei pra caramba mesmo, eu não cheguei aí também, a... o que eu ia falar, também vale salientar que, é, que ele tá está, está sendo produzido pela Respawn Entertainment, né, que é o Z Infinite Ward da história então os caras manja de, de, de, FPS, de FPS e tal os caras é bom, os caras é bom, os caras sabem o que estão fazendo é. eu sinceramente eu não cheguei a ver esse jogo aí, porque eu cheguei atrasado na conferência da EA, mas eu devia ter visto porque tem meca, cara <risos> Pô, vale como, a pena o É tá... como a Lucidus falou, tudo, tudo, tudo que tem robô gigante é legal, cara <risos> é, Eu achei o jogo bonito também, cara O jogo tá bem feito, entendeu? É, eu achei visualmente um dos jogos mais impressionantes que eu vi na E3 Sim, sim, o jogo sim. tá O jogo tá muito bem feito o jogo tá, A disposição de cores dele tá bem Assim, não tá, não tá aquele negócio cansativo, entendeu? Eu, eu achei, bem, achei bem maneiro bem, bem, bem legal o jogo, cara Tem tudo pra ser, pra ser jogão. Pra galera que curte, curte a saga aí, Star Wars Battlefront, o que vocês que acham? O que, que, que a EA vai aprontar aí com a Disney? Têm... Cara, misturar a EA ah. com a Disney, né, cara? Aí e já é um. Das empresas que gosta muito de dinheiro, essas duas aí. Pois é, vocês estão esperando alguma coisa boa desse jogo. Porque jogos de Star Wars. Sabe qual foi o último jogo de Star Wars que eu gostei de jogar? Oh, Lego. Foi o Rogue Squadron, cara. Não, sério, foi o Rogue Squadron. Caraca, mano. Do Gamecube. Game jogaço, jogaço, jogaço, jogasse. Mas foi o último jogo do, do universo, assim, Star Wars que eu curti, né? Os Legos eu sei que são legais, são respeitados. Ah, né? O lego tem vários O também, a lixa de a de dá, rock dá rock pra se party. divertir um pouquinho com a lixa aí. Pois é, cara. Mas eu acho que ele enjoa, cara. É. O Hogs quando não é porque era um jogo de nave, eu gosto do caramba, né? mas o Hogg Squad era um baita jogo, Ela foi um monstro exclusivo aquele jogo na época. É. Então, É. Mas sei lá, tipo, eu espero que seja coisa boa, né? Espero que seja coisa boa. É, tá precisando, ah. né? Porque a galera, assim, eu não sou muito fã da, da, da saga Star Wars, não. Mas eu vejo a galera que curte, tipo, assim, não tá. não tem gostado muito do que tem saído ultimamente, né? Ver a Disney assumindo, né, cara? De repente o controle de qualidade muda. Sim, porque né? É... os caras não podem fazer tranqueira. Vamos ver como é que os caras vão supervisionar isso daí. É, porque a Disney é bem criteriosa, né? realmente. Não, o que eu ia falar é: tipo vale salientar que quem tá no desenvolvimento de Star Wars aí ou Battlefront é a DICE, né? A DICE também é uma produtora de peso. Eles manjam e faz mais Effect, né? Battlefield, fez Mirrors Edge. É. A Dice. A Dice ela desenvolve a tecnologia da Frostbite, se eu não me engano. Cara, acho que a DICE e a Criterion são os melhores estúdios que estão debaixo da EA. Uhum. Assim, fácil, fácil. Então tá. tá acho que tá, na, tá, tá em boas mãos. Vamos ver, vamos ver. Disney mais DICE, não é possível, cara. EA e aí, dinheiro a gente sabe que tem. É. <risos> É, dinheiro tem, a Disney... E, e qualidade também a gente provavelmente vai ter, porque a, a Disney a Disney não vai deixar lançar porcaria, entendeu? E, e pra nós brasileiros é, é, é, pode ser uma boa notícia, porque a, a, a Disney tem um público, tem, não vou nem dizer um público, mas a Disney tem um carinho maneiro pelo Brasil, né? Porque é, é, muita coisa da Disney vem pra cá e, e eles são criteriosos com dublagem, com... com Quem sabe a gente não traz um jogo dublado aí, quem sabe ele não chega portado aqui Brasil, pro Brasil, né? Isso é legal. Isso é interessante, não duvido não. A estrutura que os caras têm, eles podem fazer. É, e a Disney já tem um, já tem um público maneiro aqui no Brasil, pra, já tem uma base maneira aqui pra, pra eles fazerem até uma dublagem maneira e tal, é. entendeu? A gente, tá, a gente pode esperar coisa boa, hein? Pessoal que gosta, eu não sou muito fã da saga, entendeu? Mas pro pessoal que gosta, eu acho que, que tá em boas mãos, pelo menos aparentemente, né? Só não pode, a Yake, querer lançar um terço do jogo, um quarto do jogo, e os outros três quartos ela dividir em 50 DLCs que pagam. Ah, só não pode, né cara? Pena que isso provavelmente vai acontecer. <risos> pois é. é mas isso. então, a, a EA recentemente anunciou que tipo parece que depois de ter sido eleita pela segunda vez consecutiva a pior empresa do Dos Estados Unidos lá e tal, eles estão com a política agora de melhorar a imagem dele, né? Que estão começando pela parte de abolir os online pass. Então, se eles continuarem nessa visão de melhorar a imagem deles, então eu acho que, que eles vão dar uma trabalhada legal, vai dar um suporte legal. Assim, pra... É, sobre online pass eu tenho outra opinião, mas mais pra frente a gente fala. Disso. É, mas a gente pois até é. chegou a falar disso no último podcast mas Vamos salientar de novo, né, na no próxima, quando chegar na parte certa. Assim, mas eles... é só, só, só Foi um ponto pra. Do, sim, de uma sim, das entendi. coisas que a EA tá querendo dizer que tá querendo melhorar a imagem, tá ligado? É, é a gente vai acabar. fatidicamente a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu só vou falar que eu não acredito que a EA tenha cancelado o Online Pass por, porque ela é boazinha. É. Outro jogo que a, que a EA anunciou Foi o Need for Speed Rivals Galera que curte aí General J Curte jogo de carro Ah, eu curto jogo de carro Mas eu não gosto de Need for Speed não Os atuais não Ah, <risos> mas quem sabe Quem sabe É, quem sabe É porque esse jogo aí eu cheguei Quando eu cheguei na conferência da EA Tava passando exatamente o treino desse jogo Só que eu nem prestei atenção <risos> Quem tá fazendo, General? Você não sabe quem tá fazendo? É a Criterion de novo? eu não tenho a Criterion? Ah, então é. Ah, então vai ser Burnout Igual isso de Need for Speed e, é. Então, mas eles até que apresentam entraram um bagulho... não uma é bom, proposta, mas eu... Uma proposta bacana, tipo que, tipo, qual que é a proposta deles? É que mesmo quando você tá lá jogando single player, pá, do nada você tá lá viajando pelo mundo aí tem um ponto que tá, tipo, a, ocorrendo uma corrida multiplayer aí você pode entrar nessa corrida. Ah, então, mas isso já mundo. Ah, então, é que eu não tenho conhecimento muito conhecimento da franquia e tal, então, eu não manjo ele, muito. Ele tá, ele tá com bastante, ele tá ali de fora, ele tá com bastante cara de burnout. Né? É, você bate o olho você vê o trabalho da Criterion o que não é uma coisa ruim assim. É, mas sei lá eu acho que os jogos de corrida estão indo para um outro caminho, a Turnitin na minha opinião é quem está liderando isso daí Realmente. Eles estão eles conseguindo é, é, fazer esse caminho melhor. Eu, a fórmula do Burnout é uma fórmula legal também, mas que não é nada muito novo assim. É, aquilo, eu não tenho, não tenho nada contra, não. É um bom jogo, mas não, é, não seria a minha escolha. Tipo, eu joguei ele, né? Falei, cara, esse jogo naquelas demos de uma hora da PSN, né? Que você baixa o jogo inteiro e pode jogar uma hora do jogo, então o quanto você progredir, você progrediu, fica salvo o seu save lá, seus troféus fica tudo salvo, depois só você comprar você continua de onde você parou e eles... sei lá cara, eu acho assim, é uma série que tá desgastada e a Criterion ela, ela é sensacional fazendo, jogo, fazendo burnout, mas ela precisa se provar em outras coisas cara eu lembro que quando ela fez, se não me engano ela fez Black, na Xbox e Playstation 2 que é no FPS, ela fez um FPS muito legal se os caras precisam dar uma revitalizada assim, eu acho que vai ser um bom jogo, não tenho dúvidas. Black mas tinha para Xbox? Tinha, pro tinha primeiro. Pra Xbox e para PS2? Eu não sabia. Hum. até uma coisa que eu não sabia. Achei que era Sim. exclusivo de, de, de, do PS2. É, mas, não, não, eles mandaram, mas eles mandaram, mas eles mandaram mauzão nessa, nessa sequência, sequência espiritual de Black que eu não tô lembrando o nome agora, que foi um jogo feio, mano, um jogo feio, um, um FPS feio, zoado, tá ligado? É, o estúdio um, acho que precisa muito... se reinventar, cara Não sei se fazer Need for Speed vai ser a melhor coisa Então é Os caras precisam é. de outros dos assim. Fazendo e... mais um Need for Speed, né? E um adendo também que vai ter alguma integração Com Smart Glass, né? Esse Need for Speed Rivals aí O último que saiu foi o um Motion Wanted, não foi? Foi É, foi meio que... Era pra ser um remake, mas... não era Most Wanted ficar... 2, né? Foi Motion Wanted 2 E foi feito por esse mesmo estúdio Vamos ver, vamos ver aqui uma série Na verdade o último link de Firespeed que eu gostei mesmo Foi o Shift, o primeiro Shift Eu tenho o Shift 2 aqui também, mas não cheguei a jogar muito Mas o primeiro Shift eu joguei bastante Joguei online, né? é um jogo bem bacana, assim. Ele só não tinha muito conteúdo comparado com os outros jogos de corrida Da época dele Mas a sensação de velocidade Os caras trabalharam com o speed do carro Assim eu achei muito legal, muito legal Mas foi outro estúdio que não está me vindo à mente agora Não foi a Aham. Certo Bom, outro jogo que a gente que aí apresentou na, na, na E3 foi o Dragon Age 3 Inquisition. É... Dragon, pra mim, assim, o Dragon Age 1 foi, foi, foi bem, bem maneiro, entendeu? E o Dragon Age 2, ele baixou, baixou bem o nível da, da, da, da franquia. O que vocês estão esperando do Dragon Age 3? É. Eu desconheço a franquia por inteiro, até porque também em RPG não é muito minha praia, mas eles mostraram apenas um trailer e um trailerzinho meio feio, assim, na minha opinião. Não sei, tipo, não... se for pra me jogar um jogo pelo trailer, tá ligado? Eu não tenho hype nenhum pro jogo, não... eu desconheço franquias, eu conheço pessoas que jogaram e dizem que é bom, mas... Pelo trailer, se eu fosse comprar pelo trailer, eu não comprava. É, o foda é isso, né, cara? O foda é que a gente, assim, eu acho que a, a, a, na E3 o que, que a galera quer ver é jogo. E não é, não é videozinho de jogo, entendeu? A gente quer ver gameplay. Gameplay! Vídeozinho tu lança no YouTube aí, né, cara? Pois é, gameplay, cara. A gente quer gameplay. O jogo é assim, o jogo vai acontecer assim. É isso que a gente quer, entendeu? Pode ser o um vídeo. mas o um vídeo que tenha gameplay. Sim, é. sim. <risos> claro, basta o tem... vídeo e bosta gameplay, né, cara? Basta uma história e bota gameplay, uh -huh. João. Aquele negócio, é muito difícil conseguir você ver um trailer de um jogo que você gosta e na hora que, que aí você vai ver o jogo, realmente é bom, tá ligado? Ou divertido. Muito raros casos que isso acontece. É, cara, é porque aquele negócio, não, o trailer é perfeitinho, tudo legal, beleza. Agora, na hora de jogo, é que nem filme também. É, é, é tirou da minha boca, cara. Você é, então, tudo. É mais legal ter visto o trailer que eu quero. É, então, é, tipo, no, é, no, não tem trailer ruim, cara. É difícil ver um trailer ruim. Quando Tu vê um trailer ruim que pode ficar que ensinar, o produto final deve ser uma bosta, né, cara? O trailer é que nem. Que nem Big Brother na Globo, só mostra a parte interessante. É. Yeah. <risos> vídeo último. Vídeo último Aliens, né? O Colonial Marines lá. É. Yeah. Fizeram a propaganda, os trailers foda elástico, mas o jogo. É, não joguei esse jogo então nem. Que, que, que coisa feia. <risos> Bom, vamos, vamos, vamos pular para o próximo jogo aí da EA. É, esse, esse sim, mostraram gameplay. Ele já tinha mostrado gameplay. É, mostraram mais gameplay. Eu tô animado com esse jogo. É um jogo que, que a versão atual dele me, me fez gostar do estilo em console. Que é Battlefield 4. Ah, então, esse, esse o Battlefield na conferência da EA foi a mesma coisa que mostrou na conferência da Microsoft, que até atrasou, deu pau. Não, não. o que eu vi na conferência da Microsoft, eu gostei. Pô, é eu gostei, pô, achei legal, assim, aquilo lá é campanha, né? O que foi na conferência da EA? Sim. Da, da EA foi, foi multiplayer, né? Uh -huh. Glorio, glorioso multiplayer, que simplesmente, do meu ponto de vista, tá, tá sensacional. É, cara, eu olhei aquilo e fiquei muito animado, cara. <risos> Nossa, que tipo. Eles prom. Tipo, conjunto, a promessa deles junto com a Frostbite 3, né? Que é a nova engine lá que eles desenvolveram e tal, é aumentar a destruição do ambiente. E pra provar isso, eles simplesmente colocaram um prédio inteiro desmoronando no multiplayer player. Pois é, cara, é isso que eu. Era isso que eu.. Que eu que eu falava com o pessoal, cara, assim Battlefield 3, o Battlefield 3, pra mim graficamente, é parte de, de realidade do, do, dos personagens do, do, do, do, do, do próprio cenário do, dos veículos e tudo, ele é bem realista, pra mim o Battlefield 4 ele podia ser exatamente o que é o Battlefield 3 só que com tudo que é parte do cenário sendo podendo ser destruído é. Então, é, é, é um isso é legal, bloco. né cara, não dá pro cara camperar, né Você o É, prédio. não dá pra camperar, explode o prédio que ele tá existindo. Ah, tô jogando 3 eu cansei de fazer isso, cara, o maluco se escondia dentro da casinha, tinha as casinhas que tu destrói a inteira. Toma Porra, ele e mas... bazuca. Ia de derrubar o maluco, entrava no tanque, mandava, na... mandava nas pilastras e derrubava os malucos. Eu... E era isso que eu queria pro Battlefield 4. Uma coisa que eu achei interessante, eu não cheguei a jogar o Battlefield 2, o modo online dele, mas uma coisa que eu achei interessante, não sei se vocês jogaram, se vocês conhecem, é o tal do modo commander. Sim, sim, eu, eu comentei disso durante a 3 lá, cara, eu, eu jogava o Battlefield 2, e aí aquele modo commander lá, tava sentindo falta desse negócio aí, cara. E agora vai ser com os Glass e tudo mais, aí pode ficar um cara lá comandando e conversando com todo mundo, né? Que tá na equipe. Aí você na movimenta verdade... suas equipes durante o mapa e você pode lançar a bomba também quando tá no modo comando por Smart Glass, sei lá na como... Na verdade, parece que não é Smart Glass. Parece que é um aplicativo do, Be... do Log, que é tipo uma rede social lá do, do... do Battlefield e tal, que tem um é pra, pra tablet, tinha um aplicativo lá que eles lançaram, parece que não é bem o Smart Glass ah, entendi. até parece. que se eles fizessem isso com o Smart Glass que... eles limitariam, obrigariam você a ter Sim. um VIP no caso do Play 3 Play 4 é, realmente, até, é. até porque eles estavam fazendo a demonstração lá do, do multiplayer em PC, né Uhum. Então não, não, não era condizente Mas é. eu não conheço Muito esse modo commander Mas eu já, já, já vi gente que jogou Tipo o próprio general falando Outros meninos também Que era uma coisa que era muito foda é. Que era um bagulho muito, muito foda. Você mistura o FPS com a estratégia, né, cara, no modo O que eu, eu acho interessante, como você disse já que é um aplicativo, eu não sei se você vai poder, por exemplo, eu tô... quero entrar ali no meio, só que eu não tô, não tô jogando agora. Eu posso entrar nesse aplicativo eu posso, sei lá, encontrar uma partida e entrar de modo comando ideal, escolher uma equipe pra ajudar. Eu acho que... não sei se vai dar pra fazer isso, mas deve ser legal. É uma coisa claro. que eu não... Uma coisa que eu notei é que na. na não sei se foi. Eu não, sei, eu não jogo de PC, eu jogo de PS3. Então eu não sei se no PC também é assim. Mas eu notei que tinha. A esquadra tinha 5 pessoas. E normalmente, pelo menos no PS3, as quadras são de, é, no máximo de 4 pessoas. Então eu não sei se eles aumentaram pro Commander, entendeu? É, então, eu, eu vi isso também que. Corrija-me, General, se estiver errado. Quantos commanders tem no, no time? É um só? Agora, ou no é dois, um por esquadrão? Eu, eu, o que Eu acho que é um por esquadrão, cara. No, eu não lembro no dois agora direito. Mas acho que era só um. Mas eu não sei se agora no 4 no um... versão ser um por esquadrão. É, talvez... Não sei também, mas... que eu vi, eu vi essa daí também. Um squad de, de, com, com cinco players lá, uhum. né? Então... Outra coisa maneira que, que eles estão prometendo é... Parece que 48, 64, não sei. Jogadores, 64 no console 32 de cada lado haja servidor. Não, mas sabe o que eu acho disso tudo? Assim, você estava falando do prédio de destruir, de ter mais commander, eu acho que essa vai ser a grande diferença da nova geração, tá? Porque visualmente os jogos vão melhorar, mas não vai ser, acho que o salto que a gente teve da geração do Play 2 pro Play 3, uhum. né? Eu acho que o salto vai ser menor nesse sentido, mas o salto em elementos do cenário, coisas destru destrutíveis, é, alvos estratégicos, tamanho de mapa, detalhe de mapa, não só tamanho, mapa grande, mas com muita coisa que você pode interagir é que vai ser a grande diferença dessa geração. E vendo vocês falarem de Battlefield 4, é um jogo que eu não, não, não jogo mas eu fiquei interessado nisso, cara e é legal, porque tem outras formas Eu falo isso isso na minha opinião é inovação, porque a FPS é um gênero que tá tão desgastado, tão desgastado e eu vejo essas coisas como coisas novas né? acho legal esse lance, tipo, você poder destruir qualquer coisa no cenário mesmo, um realismo, bacana e você poder jogar de um modo estratégico não necessariamente, sabe, sendo só aquele cara que corre, se esconde atira, corre, se esconde atira você tem várias formas de experimentar o jogo, isso é que é legal, então eu acho isso bem bacana e eu acho que é o que vai pegar mais nessa geração aí, os jogos que pelo menos o que eu penso é um que pretendem ser bem sucedidos É, eu concordo com você, Lula, até acho que é, exatamente, vai ser inovação e talvez as novas ideias né, que vão fazer diferença nessa, nessa geração, porque os gráficos eu não vejo que pode melhorar muito, eu não sou aquele cara que liga muito pro gráfico, entendeu? Eu ah, olho vai melhorar, do é, vai que melhorar. Co... É, então. Só que eu Olha. acho assim, a gente já, já teve um salto tão grande de geração, que eu não vejo mais pra onde ficar muito melhor do que isso que tá. Posso é. até tá queimando minha língua, mano. Sabe o que, que eu vejo, cara? Eu, ah. eu vejo que na própria, na própria... Para a geração passada, na geração, quer dizer, na geração atual, né? Porque a gente ainda não teve os consoles aí lançados, a gente, na, na, a gente vê, um, daqui, é, logo no lançamento dos consoles, a gente viu uma evolução de gráfico muito maior, assim, em relação ao início da. Assim, uma evolução de gráfico grande, do início da geração ao final da geração. E, e a própria geração, ela, se, ela se, meio que se reinventou e melhorou bastante, muito do gráfico, muito do, da inteligência artificial, muito dos, do, dos, dos elementos de cenário. E eu acho que realmente a gente precisa. Ou, Agora, a gente precisa melhorar o elemento de cenário, a gente precisa melhorar a inteligência artificial, mais do que a gente precisa de gráfico, entendeu? Eu sei que tem uma galera aí que é, é, é fissurada em gráfico, eu realmente nunca... Claro, é, é maneiro tu ver um gráfico legal, é bonito e tal entendeu? Mas eu acho que o que a gente mais precisa agora é, é justamente disso, da gente, pô, a gente jogar um modo, um modo single player com NPCs é, é, que é, simulem bem o que, como se fosse um outro jogador jogando, entendeu? A gente é gameplay, precisa... né, cara? Tudo isso é gameplay, né? No fundo, no fundo é gameplay. Sim, sim, exatamente. É isso. eu acho que é isso que a gente, que a geração atual tem que dar pra gente, entendeu? Ela não tem, eu, eu não acho que, eu não vejo como positiva ela sendo marcada por evolução de gráficos novamente, entendeu? Eu vejo ela sendo como sendo positiva o O, o, o, exatamente isso, o gameplay, a tua... A, tua, a, a diversão ao jogar, entendeu? A tua, a, o, quão, o quão divertido um jogo pode ser com, assim, você jogando sozinho como se você estivesse jogando com uma galera, entendeu? A, a, a máquina, a inteligência artificial <risos> fazendo, fazendo um papel, um papel é, é, o mais próximo possível da realidade, entendeu? Problema também, Dugo. Não um problema, tipo, é um, mais um detalhe que os próprios jogadores, né, quando, quando vê a porra de um jogo, o que que é? Nossa, que gráfico feio, nossa, que gráfico foda, tipo, Ah, mas é que a primeira coisa é mais fácil de analisar, outros ah, elementos exigem não, um pouco mais de não, tempo. A gente é muito visual, é o ser humano não, é visual. Mas é. eu acho que não é meio questão de avaliar, eu acho que esse barato é uma coisa meio que, meio que plantada. Eu acho, tá ligado? Um negócio de, de, de gráfico, tipo, é... Tá, o ser humano é muito visual, é, mas só que eu, na minha na minha concepção, eu não... Não, um barato que me chama muito a atenção, gráfico foda, tá ligado? Por isso que eu peço sempre gameplay. Eu quero ver gameplay. Tipo, muito antigamente, tipo, vai, 16 bits, 64 bits, o caralho que seja. Não era gráfico que você via. Pelo menos na minha opinião. Eu via, tipo, oh, da hora ficar, passar de fase e tal. Mas enfim, é meio que. Gosto pessoal, é, não sei. Eu, não acho, eu acho que via gráfico sempre, a gente sempre vê gráfico, mas é, isso é assunto para um outro cast, praticamente. É, cara, isso é Eu acho coisa. que é ponto de vista diferente. É um... Temos que fazer um cast disso. Eu concordo com o seu ponto de vista, né, é, é. muito. É que, sei lá, eu acho que essa geração teve um. Os gringos chamam, eu acho que é gráfico, gráfico, gráfico, horror, horror. gráfico horror, gráfico horror gráfico Horror, que é uma geração os moleques hoje tudo é isso, tem gráfico bom, não tem o jogo é podre, tá ligado, então é, eu sou eu sou, eu sou contra isso é, é, eu acho que um jogo, um jogo bom vai muito além de um, de do um, gráfico. um, de um gráfico foda, mas é, é, é bom, isso é um assunto pra, um, pra uma outra história pra um outro podcast vamos, vamos continuar aí falando da EA vamos, vamos falar de um falar, um outro jogo que ela, que ela mostrou aí, é Mirror Zed 2. Cara, esse aí parece que vai ficar muito bom, cara. Eu achei Mirror o jogo Mirror Zed 1 já é um jogo... É, Mirror Zed 1 já é um jogo muito bom, entendeu? E aí eles mostraram lá, todo mundo pedindo uma continuação, até que enfim, eles resolveram lançar né, cara? Ah, eu gostei, tipo assim, o primeiro, o primeiro não foi, não teve sucesso comercial, né, mas eu acho que foi uma boa, eu acho que foi uma boa ideia, né? Eu é. gosto muito do conceito artístico do jogo, né? A ideia de se passar em cima de prédio, tudo Aquele estilo anime Eu acho sensacional Eu acho que ele não foi bem executado Eu não gosto muito da jogabilidade do primeiro Mirror Zed então acho que ela ainda é meio quebrada Eu espero que eles... Eu fico feliz de Continuarem insistindo né Na franquia, ainda mais sendo a EA E eu espero que os caras acertem a mão na jogabilidade Nesse segundo é, Eu também cara. Eu desconheço a franquia, então não tenho muito O que falar, né? Mas, nos comentários que eu já vi ouvi É um bom jogo. É, eu não joguei o primeiro, mas quanto à jogabilidade que o Lula tá falando, eu acho que tem tudo pra. Tem tudo para ser boa, porque. Porque estão usando a Frostbeat 3, entendeu? Então eu acho que a, assim, a... a jogabilidade. Do, do, dos jogos da Frostbit 2. É, é, é, é, o, jogo, o jogo é bem maneiro, os jogos são bem maneiros. Assim, é, a tendência é que a Frostbit 3 seja um, uma evolução da 2 e que a gente tenha uma jogabilidade maneira, que a gente tenha... A, a, eu não conheço a história do jogo. Não conheço, eu confesso que eu não conheço a história do jogo. Mas quanto quanta jogabilidade eu confio na EA por estar usando a Frostbit 3, entendeu? Ah. Mirror's Edge é assim, sua personagem é uma mina, né, e ela é... estão ligados ao Le Parkour? Uhum, é sim. Não. Isso, ela, ela é, digamos assim, ela é de, uma, de, um, de um clã rebelde, né, que, que se rebela contra é, os caras que dominam a cidade, assim, a grosso modo falando aqui, e... ele é um jogo que se passa em primeira pessoa, ele parece um FPS, só que você praticamente não tem armas, e a cidade ela é toda de prédios, então você basicamente tem que pular de prédios em prédios, né, em primeira pessoa é, fazendo le parkour. Quando você consegue acertar várias sequências, você pega a manha, é muito louco, cara, porque tipo assim, isso gera um, um lance que é quase como se fosse quick time event, mas você sente muito mais que você está no controle, né, Só que até você dominar isso, é, demora, então isso frustra muita gente, eu acho que é por isso que o jogo não fez sucesso, né? Se acertar, uma, cara, se sair em perseguição, assim, o cara, os caras correndo atrás de você, e você pulando de prédio em prédio, de andaime em andaime, sabe? Se segurando em cano, é, fazendo vários, vários malabarismos assim, descendo em cabo, é, em primeira pessoa é muito louco, tem uma sensação assim, muito montanha-russa só que o problema da jogabilidade é não é que ela era uma jogabilidade ruim só que ela levava um tempo pra você masterizar, então não é todo mundo que vai ter paciência, não vai ser nos primeiros 15, 20 minutos você tem que treinar mesmo, eu fui começar a pegar a mãe eu tava com duas três horas de jogo o jogo já tava do meio pra frente né uhum. ah tá então é aquilo né cara, é... acho que isso fez com que o jogo não tivesse sucesso, né? sem contar que ele é em primeira pessoa também, acho que a maioria do público é FPS, que é um jogo que você sai com a arma na mão dando tiro, né e ele não é um que te dá uma arma na mão. Vamos ver, eu espero que os sim. caras trabalhem para que as pessoas consigam jogar o jogo de forma mais fácil, porque inclusive, a ideia é muito legal. Inclusive ele te, ele te é, dá benefício, né? Ele tipo, te incentiva a não usar uma arma. Você pode pegar arma no meio do jogo, só que ele te incentiva a não usar arma. Sim, sim. Eu gosto desse. Pelo, pela jogabilidade que você falou tal Pular de prédio em prédio E não sei mais o que Eu fico pensando nessa jogabilidade Junto com o óculos Rift <risos> Nossa Deve ser uma coisa de outro mundo Pô Tá aí uma bela mistura, cara Então vamos falar agora da Ubisoft. É... A Ubisoft apresentou alguns jogos, a maioria deles, a grande parte deles multiplataforma, a gente teve aí Assassin's Creed 4, que já, já, já foi apresentado, a gente teve um jogo novo de, de que o General J deve ter se amarrado, The Crew. Você, você ah, gostou? The Crew é maneiro, gostei pra caramba, é, eu esse gostei... sistema de criar uma equipezinha de corrida né, e ficar direto online, parece bem legal. Eu gostei bastante do jogo. Vocês que, não querem que eu falo dos pedestres, né? Ah, não. <risos> atropela os pedestres parece até driver 1 do Playstation 1, tá ligado? Não, não é, é, é, mano. É que, tipo assim, eu vi o jogo Padre crew na oh, da hora, legal. Formar a ganguezinha ali com os parceiros, dominar o mapa, sem contar que o mapa é enorme. É, o mapa Mas, é enorme. Mas eu vi, tipo, os cara, os caras correndo, destruindo os bagulhos, se, se debatendo lá, e os pedestres, tipo, no maior no paz, tá ligado? <risos> eu me lembrei, eu me lembrei, não sei porquê, quando eu vi o jogo eu me lembrei de GTA, cara. Ah, total. cara, Mas não tem como não lembrar. Não tem, tem. Ah, não tem cara. Eu me lembrei de driver só por causa dos pedestres mesmo, cara. Porque vai passando lá no meio, os pedestres... Aí você passa lá, o pedestre passa por dentro do teu carro. Uma coisa que eu achei maneira, que eu não sei se provavelmente vai ser, né? Os caras os cara também fazem muita propaganda que chega na hora do jogo, não é realmente aquilo que, que coisa. Mas é. eles falaram assim, tá vendo aquela montanha lá no fundo? Se você dirigir bastante, você chega lá. Isso eu achei legal. Eu é, vai é, negro, é negro. Não tem a é. tal. Se tem é menos. É menos. É menos. Acontece em menor frequência que a tal da Invisible Wall, né? É, é aquele bagulho, tipo o mapa enorme e vai ter, vai ter um horizonte foda. acho. Vai ter um horizonte foda. E premissa do jogo Truman é uma hora. Pro manchou, Uma hora chega lá. Pois é. É, sim. Mas o pedestre tem que arrumar, mano. Depois que... Depois que aquelas duas minas na faixa, viu os carros explodindo, ela fez... E saiu andando no mó barato. <risos> É tipo, é tipo, não sei se vocês viram, é tipo os russos quando, quando caiu aquele meteoro lá na Rússia, os é. malucos filmando, tipo assim, filmaram o meteoro, ah beleza, deixa eu fazer a curva aqui, deixa eu estacionar meu carro tal, tchau, entendeu? Os malucos não tem reação nenhuma, cara. É igual na China também, quando alguém assalta alguém e o cara morreu lá, foi tentar assaltar aquela mulher e morreu no metrô, ninguém ligou, a mulher só pegou ah. a bolsa de volta e meteu o pé, tá ligado? <risos> Outro jogo maneiro que, que eles apresentaram, que a, que a Ubisoft apresentou, eu, eu, eu particularmente eu, eu sou fã, entendeu? E eu gostei bastante, foi o softball. Park The Stick of Truth. Isso é legal, cara. O que, que vocês acharam do no jogo? South Park, desenho, é foda tá? É o Impio Default, né, cara? Bom, é... a gente teve aí o Just Dance o pessoal aí que curte jogo de dança. É, mais, uma, mais um da, da série, né? Só dança. Ah, é mais, mais do é mesmo, um né, eu acho, sim. Vai continuar fazendo sucesso. Não, é, eu prefiro o centro é vai continuar fazendo sucesso. Parece que agora a... o atrativo é que no Kinect vai poder dançar seis pessoas, né? Eles falaram. É. É, legal. E no Wii U você vai poder, ah, é, poder fazer desafio, tipo, fazer brincadeira de status, esse tipo de coisa. Ah, já sala. tá? já é. sala é. pra jogar. É, mas é. falaram que o... Isso a gente fala mais pra frente, mas falaram que o Kinect foi O HD ele vai reconhecer me melhor as pessoas em menor espaço. Sim, Bom. Mas seis pessoas pulando no, numa sala é gente pra caralho. É, é, realmente, cara. Verdade. Não é todo mundo que tem uma sala dessa, não, cara. Não é mesmo. Uhum. O problema não é o um videogame, o problema não é o um jogo, o problema é a é. sala. Ainda mais se for morar em prédio, né? Nossa, esquece. É, já era. Mas é, é. difícil até uma. Sim, sim. Bom, é, a gente teve mais um jogo aí da. Vai ter um outro jogo apresentado pela Ubisoft. Foi mais um jogo da franquia Trials. O... Eu percebi que o Eu acho que o General Jota gostou bastante do jogo. Quando foi. Quando Não, falaram. É, eu, eu gosto de Trials. Eu acho um jogo. É, divertido. Mas vai continuar sendo a mesma coisa, né? É, vai ser engraçado, vai ser divertido. Mas é aquele joguinho que você joga pra se distrair. Não, é, com, é, com certeza. Eu acho, eu acho da hora. Tipo, aquele, tem uma, ele tem uma. Um esquema de física, meio que, até meio que forçado, mas até que meio real. E é. esse barato me chama atenção, tá ligado? E mas é divertido. E é, divertido. Legal, cara. E é, é um jogo legal. super divertido, super divertido. E isso, eu tô falando que ele é super divertido porque eu só joguei a demo do 2, hein? Uhum. Eu nunca joguei o jogo completo. Eu joguei a demo e achei muito foda. É que eu não, eu não curto muito o, o esquema de, de, de, de, de, de comprar muito coisa lá na live, esses baratos, tá ligado? Mas. Mas enfim, é um... achei da hora, achei da hora, vai ter pra, pra smartphone também e tal, legal. Bom, beleza. É, a grande, a grande, a grande, o grande jogo que o pessoal tava esperando aí da Ubisoft foi o Watch Dogs, foi é. o jogo que foi apresentado na E3 passada, eles apresentaram, mostraram um pouquinho no final da conferência e eles trouxeram mais informações sobre o jogo. Vamos lá, o que, que, que, que, que, que vocês têm pra falar aí, o que vocês esperam de Watch Dogs, o que vocês viram, gostaram? De tudo que eu já vi de Watch Dogs, o jogo tá foda, se realmente, a, a proposta do jogo é muito, muito, mas na conferência da Ubisoft, mostrar um trailerzinho safado que já tinha sido vazado, é se aí... não vai ser. E aí foi vacilo ultra hard. Eles deixaram de gameplay. Porque por outra, outra conferência, jogar um jogo né, em outra cara? Conferência, né? É, porque <risos> foi. Não, mas... Eu acho que Isso aqui é fogo de ser multi. Você aparece em várias, em várias conferências é, é de outros fabricantes também. Então, pra não ter que repetir a mesma coisa, você é obrigado a segmentar. O que, que eu mostro aqui, cada um, o que, que é conveniente. Mas eu acho que o jogo tá animal, cara. Eu acho que é, um, é uma das novas franquias mais esperadas aí desse ano. Desse... Sai esse ano, Watch Dogs? Sai, sai. Sai então. Eu acho que é um dos jogos mais esperados do ano, cara. E sai pra, pra renca toda, né? Pra tudo é, quanto é, é plataforma. É. E é, já tem gente cogita GOT, né? Game of the Year. Olha. GTA ainda, cara. Nova, é difícil. Eu hum. acho assim, eu acho que é um dos contenders, assim, pro Game of the Year, né? Pelo menos pelo que apresenta de novidade. Vamos ver se isso vai se realizar na prática. É. Tem um monte de mecânicas novas do jogo, né? Esse tipo de coisa. Se isso for bem executado, a história for boa, a jogabilidade legal, eu, eu vejo assim como um grande... porque foi um jogo que impressionou todo mundo desde que começou a aparecer. É. Então, mas eu acho assim, precisa chegar e precisa ser avaliado pra gente falar que é candidato a Game do Ano. Por enquanto assim, pelo que eu vejo se é isso, embora isso é papo outro cast, isso é papo outro cast. game do é. ano é outra história no final do ano a gente vai estar aí discutindo o que a gente acha o que, que, que vai por vir e depois o que que vem é, mas a, a, o hype tá grande e tem um jogo que tem tudo para dar certo, porque ele sai, pra, sai até pra, sai pra, pra Wii U, Xbox, Playstation 3 Xbox é. One ps sobra propaganda né cara até Para o Wii U, a gente fez aí. Pois é, até para o Wii U, exatamente. A Ubisoft, tá, a Ubisoft tá É a única empresa que. É... Eu ouvi eu esses dias até que, é, é, que eles estão tão mais, agora estão pegando mais pesado. Mas eles estão junto com a Nintendo, né, cara? É, eu ouvi eu esses dias que eles falaram que, o pessoal da Ubisoft falou que, assim, se o Wii U não baixar preço, eles vão parar de lançar exclusivo. Porque o Wii U tá praticamente o preço do que vai vir o PS4, né? É, então. Eu acho que eles têm razão. Eu então, acho certo. que o Wii U tá caro. Com a chegada do PS4, o Wii U tá caro. Tem que cair o preço vai fazer daqui a pouco um ano que lançou Já tá na hora de uma queda de preço E precisa de uma queda de preço E a Ubisoft, na minha opinião, ela tá aí junto com a Nintendo Por quê? Porque ela foi uma das poucas turds que ganhou grana no Wii A Ubisoft ganhou muita grana no Wii, cara Just Dance é dela, é no Wii é... A série Rayman Having Rabbits é dela, é no Wii tá? É... Tem aqueles outros jogos lá de fitness hoje, não, não é, o Wii Fit é da Nintendo, é. mas tem outros jogos de fitness no estilo que são dela, então, a Ubisoft ela fez uma, uma bela grana no Wii, enquanto muita software house reclamava, e, teve zombie U. De, zombie U, já no, no Wii U dela, mas enquanto muita software house reclamava que era difícil fazer jogo pra Wii por causa do controle, os caras foram lá e ganharam grana, cara. é, é mas deu mancada e quebrou a exclusividade do Rayman Legends. Ah, mas também ah, que você né cara. Deu mancada, <risos> deu mancada, deu mancada. Não é mancada, não, cara. Não é mancada, não, tô certo, tô certo, que agora eu posso jogar ele. Ah, é. Deu mancada, deu mancada. Bom, é, pra fechar aí, a Ubisoft já tá se tornando rotina, né? Eles fecharam com o lançamento de um, com um trailer de um, de um jogo novo, The Division. Eu gostei bastante do que vi, achei o jogo bem bonito. Tô esperando pra ver qual vai ser a, vai ser a ideia do jogo. A gente vai ter que esperar aí sentado, né? Porque eles vão. Eles vão Enrolar pra caramba agora pra, pra falar, mas o que, que vocês acharam do The Division? Cara, eu acho que assim, de todos os jogos que eles falaram na c 3 esse aí foi um dos que eu mais é, fiquei animado, cara. Esse jogo aí, porque olhei tudo o que aconteceu em tempo real, tá ligado? Não tem diálogo no jogo, porque é um MMO, obviamente, pelo que parece. E aí vai o pessoal lá conversando e tudo mais, e marcando estratégia no meio, em tempo real, entendeu? Enquanto tá atacando outro, acho que, não sei se era outro grupo de jogadores ou se era no NPC, mas parece ser outro grupo de jogadores. Ah, é, a proposta do, do, do The Division lá é ser um, um MMO, né? Um TPS é. com elementos de RPG e tal. E realmente foi o foi ponto alto do, do, da, da conferência da, da Microsoft, da, da Ubisoft. É, e... E parecia muito bom, muito bom, principalmente, tipo, graficamente falando, é bonito. A jogabilidade parecia legal. Tem um detalhe lá do, do, do personagem lá, quando tava dando cover na viatura, fechando a porta da viatura. Uhum. Aquilo é um bagulho... é questão de detalhe, mas eu achei aquele bagulho muito foda. Também. E depois foi, foi uma conferência fraquinha da Ubisoft. Falou lá, Rocksmith, Assassin's Creed e tal... Coisas que a gente já sabia que ia vir. Uhum. Mas quando anunciou esse The Division, realmente. Pena que vai ser a Next Gen Only, né? Só PS4 é, e. Eles deixaram Xbox. bem grandão, né? Em bold lá, Next Gen Only. <risos> já, tá torno... já tá se tornando que... rotina o presidente da Ubisoft chegar no final da conferência pra se despedir apresentando a nova... nova IP, né? É, tá ótimo, isso tá ótimo, cara. Se todo ano a. Ah a Ubisoft, fechar a conferência dela com uma franquia nova, tá ótimo. Nessa época que tá tão difícil o pessoal arriscar em franquias novas, né, todo mundo quer só continuação, continuação, continuação, é. eu acho sensacional. É, vamos começar a falar da, do que realmente importa dessa E3 a conferência da Microsoft aconteceu na segunda-feira de manhã e aí a gente teve lança, é, data de lançamento, data não, mas a gente teve a época do lançamento, teve preço é, lançamento a, a, a Microsoft anunciou que vai ter o um lançamento mundial no final de novembro mundial, inclua Brasil, é, isso aqui é engraçado? Só um, só um comentário vai ser, parece que elas anunciaram que vai ser lançado em 23 países eu vi um GIF, um GIF dizendo que a Microsoft é, é, assim, tipo um jogo de War Aí tinha o um objetivo dela Era destruir o Playstation 4 E o Wii U Se não conseguir conquistar 24 territórios à escolha, só que ela não conseguiu Porque ela só vai lançar em 23 Eu achei magnífico o GIF Não sei se vocês viram mas... isso eu não vi, cara. Pô, tem que passar aí pra galera. <risos> eu não cheguei a ver, não, mas <risos> que sensacional. Fiquei no link, cara. Sensacional. Os caras, eu... os, caras, os caras estão geniais com esse negócio de guia, cara. Tá, tá muito boa essa semana de guia. É, tá, tá demais. Aí, complementando aí o assunto, eles lanç... vão lançar o videogame, vão lançar o Xbox One a do... 499 dólares nos Estados Unidos. É... 499 euros na Europa. Vocês viram a reação a hora que anunciou o preço da galera? Gente. A galera ficou meio assustada, não ficou? foi? Pô, teve uns caras que falaram no fundo, Xbox sucks, assim, ficou todo mundo... <risos> cara, tipo, galera, a galera não curtiu não, cara, o preço. É, rapaz. Era de se esperar, né, 500 dólares, cara? Pois é, então é a, ideia, só, a, a, Sony já, a Sony já tomou desse remédio, né, cara? Lembra quando ela lançou o Playstation 4? Sim. A 500 e 600? Tinha, cara, a galera ficou emputecida e isso foi péssimo pra Sony no início da geração, né? É, É então... que a Microsoft eu acho que ela teve um. tá tendo ainda, né? Um complexo de. De eu sou foda, tá ligado? Isso é Apple, né? É. É, não, <risos> ela tá. Eu, eu, acho tá assim, no eu acho assim. Eu já via. Eu, via eu, eu já falei isso antes. Eu tô vendo a Microsoft agora, o que era a Sony na, no início da geração passada, cara. Realmente, cara. É o que foi a Sony praticamente até o finalzinho aqui da geração, cara. Passada. Ah, eu tô... sabe, sabe o que eu acho? Assim, vamos ser justos assim, em um aspecto, tá? Eu tava olhando as especificações do console, eu tava olhando o, o, o Kinect novo, né? Kinect não tem uma câmera 180 graus que é HD. Né? Uma câmera de 180 graus é, é um obturador de, de uma GoPro, cara. Só tem um fabricante que faz isso no mundo, né? Um ou dois. Então é aquilo. Eu acho assim, pelos 500 dólares que eles estão pedindo, a tecnologia que vem embarcada no console e mais por conta do Kinect, eu acho que o preço é isso mesmo. Eu não digo que nem tá caro, nem barato, né? É... Mas eu acho, eu acho que para um, um videogame é salgado 500 dólares. Esse é o problema of no them. Esse é o problema. Se tivesse um pacote sem Kinect, eles conseguiriam vender por 400. Exatamente. Mas aí o videogame é. não funfava, né? Sem Kinect. <risos> Mas não funciona porque eles fizeram assim, cara. Então. O que é assim, entendeu? entendeu? É, mano, a Microsoft, a fita é o seguinte: ela, ela se queimou demais. Demais, demais, demais. E, e não é 499, não é 399 que vai melhorar. Imagina. Também imagem acho dela, que não. É, então, é... O buraco é mais embaixo. É vai falar disso daí, mas eu acho assim, o preço eles erraram, ponto, pô, erraram o preço e a, a, a, a reação da plateia é a maior prova disso. Xbox Sobbs! É, não, cara, não, você pode ter um vídeo comparando, assim, o anúncio de preço do Playstation 4 e o anúncio de preço do Xbox. Ah, não, não. do Playstation As 4 é o no caso a, par a parte, É, a gente então, pode falar mas, aí, então, cara, é, não, eu vou rir também, mas eu tô me segurando pra não rir, porque eu já ri pra caramba essa semana que eu tô vendo isso acontecendo. Mas essa E3 tá sendo muito divertida, cara. Nunca vi tanto GIF. Eu acho que foi a melhor ah, empresa, cara. Eu, eu acho que foi o primeiro grande erro da Microsoft foi o preço. Sim. A gente cara... A eu soube, Sério que eu soube... você acha que do... foi o primeiro grande erro? Não, foi o primeiro grande erro. Da conferência. porque da tem conferência, ah, tem conferência. Coisas que eles cara. não falaram na conferência. Cara, pra mim, pra mim foi... A... Não, eu vou ser mais, mais radical que você, cara. Pra uhum. mim a Microsoft acertou em tudo, exceto com o preço. Entendeu? Pra mim... A... Tá falando da conferência. Sim, da conferência, da conferência É, daí sim, frente, é também frente. também. também Não, eu concordo contigo contigo. A conferência, a conferência deles dela. foi muito boa. Foi jogo atrás de jogo. É. Sim, jogo exclusivo, sim, cara. Sim, jogo exclusivo e franquias novas, né? É, eu, eu achei a conferência, analisando como conferência, muito, muito boa. O, realmente o, o problema foi o preço. Sim, então, sim. Baixo da conferência. Vocês vão entender o porquê que eu tô dizendo isso mais pra frente, mas assim, eu não acho nem que o, que o lance do DRM lá dos jogos usados seja um erro. É, é, a gente vai conversar sobre sobre isso mais especificamente quando a gente for comparar quando a gente estiver falando da Sony mas eu não acho que tenha sido um erro entendeu ainda uhum. tem ainda tem ainda tem coisa mal Eu... contada nesse, nessa história Sim. dos jogos, dos jogos Concordo. que não vão rodar usados. Ainda tem coisa que, que, que a gente ainda não sabe, entendeu? Mas assim, a, a, pra mim, a, a conferência da Microsoft foi perfeita até o momento que eles falaram que, o, que, o, que ia custar 499 dólares, entendeu? Eles apresentaram o um jogo, eles apresentaram o Killer Instinct, eles apresentaram, pô, eles botaram o um Halo novo que a galera... Ah, reclamou. Só vou fazer uma lista aqui do que, do que a gente fala. Below, Crimson Dragon, Dead Rising 3, T4, Fantasia, Forza 5, Halo, óbvio, isso todo mundo sabia, né? Killer Instinct, que é uma coisa que a galera pede há muito tempo. Quando chegou aquela vozinha do carinha do Ultracomo lá falando, né, cara? Nossa, foi de arrepiar, cara, foi de arrepiar aquilo ali, né? Next sport Rivals, Local Cycle, o Minecraft Xbox Edition, porque o Minecraft vendeu pra caramba no Xbox, então vai ter uma nova versão pra ele. Quantum Break, que é o Heavy Rain do Xbox, né? Rise, cara, aquele esse Rise com gameplay eu achei muito louco muito louco esse jogo que é, é Gladiador Style assim né tempo, é, aquele, que tempo... é aquele que tá o é que é com você é um general romano hmm. exatamente caraca Vai, eu vi Gameplay desse de sono... jogo cara sensacional sensacional cara. o jogo tá muito muito ah, foda, bonito. Achei Nossa. muito bacana o e Sunset super... Overdrive eu me amarrei cara não cara eu achei que eles deram um show em matéria de jogo foi sensacional e outros os caras abriram com o Metal Gear Solid 5 né? Ai, cara, quando... Nossa, esse jogo então, aí... Tudo bem que o Kojima com a maior cara de bunda no palco deles, <risos> assim... É. Ai. O Kojima tem uma cara de bunda, que eu acho que ele não gosta de estar ali, mas a grana é alta, né? É, cara, mas caramba que aquele... trilha do Metal Gear Solid 5, nossa, cara, me deixou é muito... É, numa... nossa. é um dos jogos que eu mais quero, eu acho que eu vou pegar nessa geração ainda. Cara, é, é, é, é o que eu falei, cara, eu vou comprar um PlayStation 4, mas eu vou comprar depois que sair Metal Gear Solid 5. Eu não sei se eu aguento. <risos> <Que hoje risos> que o jogo é espetacular, não tenho dúvida, eu acho que ninguém tem, mas aquele cover no cavalo é mentiroso. É, <risos> ah, cara, meu, é cover mais mentiroso do que o Nakashi papel. É, cara, Nacaxi Papelão, o jogo é bom, cara. Sim, sim, mas <risos> aquele... <risos> não, mas sensacional o jogo. Trailer, música, como sempre. É, cara. Eu é. Achei, achei que eles começaram a mil, cara. Eu achei que, eu achei que por isso que eu falo, eu acho que a única falha deles foi o preço do console. Na verdade, não foi nem o preço do console. A única falha deles foi, foi não ter a opção de não vir o Kinect. Porque que nem o Lula falou, a gente tem um, uma opção de console que não vem o Kinect, porque assim, grande parte dos jogadores não vão usar o Kinect para absolutamente nada. Então eles, ele tá obrigando, mesmo os a, a quem não quer usar o Kinect, a ter um Kinect, entendeu? E isso é, uma, é um erro, cara, isso é um erro. Eu, tenho, eu, eu espero que eles revejam isso, baixem o preço do console sem o Kinect. Dei um jeito de, de, do, do console funcionar sem o Kinect. Não Funciona, isso não é, entende? É, é uma atualização pode resolver isso, cara. Não é, acho tão ridículo, cara. Ridículo. Né? Pois é. Mas a gente fala os motivos dos quais eu acho que o, o problema não é o Kinect, não é os motivos pelos quais o Kinect está lá. São outras coisas que estão atrás. É, e a forma como eles estão comunicando isso para o público, né, eu, na tecnologia embarcada no console, eu não vejo uma injustiça muito grande nesse preço não, eu concordo, concordo plenamente com você porque, realmente o, o Kinect agora vem com uma câmera Full HD, com uma câmera, com a resolução melhor, que nem você falou que parece que só uma ou duas um, um, um empresas produzem a tecnologia do, sim, sim, cara, das você can... vai ver de uma GoPro, é uma câmera de no mínimo 100, 100 e poucos dólares os modelos mais baratos, né, tudo bem Que o obturador é, uma, é a parte maior disso daí. Mas, cara, pra você construir um hardware dedicado ali com ele, meu, não, não, não tá roubado 500 dólares pela tecnologia. É, o problema, o problema todo é a gente ser obrigado a ter um Kinect e nem todos vão querer usar, entendeu? É... Eu vejo, eu vejo. É, mas tá, investir tanto numa tecnologia de um aparelho que. Como eu acho que a maioria sabe, é meio que quase que obsoleto. Não, não, não tem muito uso, eu acho que pela grande maioria. É que o motivo não é só game, meu querido, é, né? O não, motivo sim, não é só game e a gente vai falar mais pra frente. Esse é o problema, são as motivações que estão empurrando essa tecnologia, não a tecnologia. É, tipo, tá querendo meio que lançar um... Que... Tem outros planos, tipo, Kinect e tal, só que é aquele negócio, né, cara? Eles estão lançando um videogame, cara. É um... O lance do Always Watch, cara, eles querem observar vocês. Eles é. querem saber quantas pessoas tem na frente da TV. É isso que eles querem saber, é. né? Como as pessoas estão consumindo conteúdo. Isso eles já sabem hoje, tá? Já vou até aproveitar e, e a... que eu, eu desconfio muito dessas coisas. O lance do online, de estar sempre online, o lance de... de controlar, porque eles, eles patentearam essa tecnologia, inclusive, né? De, ver, de verificação de quantas pessoas estão tendo acesso ao conteúdo. A gente teve essa notícia antes da E3, Então eles conseguem identificar é, Quantas pessoas estão vendo o conteúdo E que tipo de conteúdo, e ele manda essa informação Pros, da, pro, pro, pros servidores Da, da Microsoft é, O que eles vão fazer com essa informação tá? Mas eu, eu tenho uma forte Desconfiança que os Porsches Sumiram do Forza 4 Porque eles sabiam que a galera gostava muito de jogar Com o Porsche, e resolveram vender separado uhum. Entende? Então okay, Você tá conectado, você tá online o tempo inteiro Mesmo que você não esteja online, o jogo coleta log e manda quando você vai, vai pra lá. Sabe o que então, que eu... Tipo, sabe que... Eu, Desculpa. eu tenho uma desconfiança muito, porque aquela desculpinha da EA ter a licença do, a, a, do Porsche não, não liberar pra Microsoft, a EA e Microsoft tem um puta relacionamento bom. Não, não, não cola, não pulou, cara. Não, concordo. E, e só complementando aí o, o que você falou, Lula, é, e, e parece que essa, esse novo Kinect, ele, ele reconhece e sabe o tipo de pessoa que tá na frente dele. Ele reconhece, uhum. sabe se é um adulto, sabe se é uma criança, é sabe se é um adolescente, se é um homem, se é uma mulher, Ele tem, ele tem a tecnologia dentro dele que reconhece e diz se a pessoa, é, então ele vê se a pessoa, ah não, eu tenho, é, tudo isso vai pro banco de dados deles, eu tenho tantas pessoas, porcento de pessoas que jogam tal jogo, isso é uma puta informação, isso é, é, é, é, é só fazendo uma analogia meio, meio, bem, bem, bem, bem, bem por alto, é o que o Google tem hoje, ele sabe qual é o público dele, e é o que a Microsoft está tentando fazer com, com, com o Kinect, eu quero saber quem é meu público pra poder tentar é, é, ganhar dinheiro em cima disso, e, com a desculpa de, ah, nós queremos dar o melhor pra vocês. Mas na verdade não é. Na verdade eles querem ganhar dinheiro em cima do, do, do público, é, ma... ganhar dinheiro da forma certa com o público que ele tem, entendeu? É. Que ela tem, na verdade, entendeu? É, quando surgiu esse... A possibilidade do... Um... Do... Estou... Do... do estou sempre te olhando, né? Do olho de Mordor e tal. É. <risos> penso, será que não dá pra virar o Kinect pro lado? É isso que eu vou fazer, eu vou colocar, eu vou colocar um pouco na só que, só Você que sabe que nunca... tem uma zoeira na internet, né, cara? Tem que tomar um cuidado do caramba com o que você faz na frente do Kinect, né? Porque pode é. depois parar no Xvideos, né? É. Não. <risos> Mas esse, esse, esse barato de desconfiança de estou sempre te vendo eu já tenho desde o primeiro Kinect, tá ligado? Porque eu, ele tem uma câmera se não me engano, infravermelho. Tem, ca... tem, tem câmera não sei o que. Tem a câmera que de te... mano, esse barato é Muito, é muito. Eu acho invasivo, sem maldade. É, <risos> mas, mas, é, mesmo. é mas é, mas é, mas Eu acho, eu, eu duvido que não tem um, um ser lá dentro que não tá captando essas, essas mensagens ou essas imagens e tá fazendo alguma coisa. Cara, eu vou te falar agora que vocês me deixaram preocupado, porque eu tenho o no meu kinect aqui, o no meu kinect fica em cima da minha televisão e eu nunca tapei ele pra nada, e desde que eu instalei ele em cima da minha televisão, tudo bem que eu não tenho jogado muito. muito eu não tenho, quase não tenho ligado no Excel. Box. Mas vocês me preocuparam agora, cara. É, preocupou do... que fez besteira na frente. <risos> <risos> o cara se entregando. Não, cara. não é que eu tenha feito besteira. É porque, pô, o, o videogame fica num quarto onde eu passo quando eu tô em casa. O tempo que eu estou em casa e não estou dormindo, eu fico, sei lá, 90% do tempo onde está o que... de frente pro Kinect. Vamos dizer assim. Entendeu? Não, mas o videogame não tá ligado, cara. É, o videogame tá ligado, não tem problema, não. Né? Tem um, tem um amigo meu na live, né? que, não sei por que caralho que é, que ele sempre que ia jogar, ele ia jogar um pelado, tá ligado? Aí eu fico imaginando o Kinectzão. Ele tem Kinect, ele tem o Kinect eu fico pensando, caralho, se tem alguém captando essas imagens, deve estar muito chocado, tá ligado? É. Bom, a gente falou isso aí do Kinect, né? É, a, gente, a gente espera realmente que a Microsoft mude, mude a visão dela e que, e que... Apresente uma, uma, uma opção pra gente sem o Kinect. É, em relação aos jogos que foram, foram apresentados, que, qual a expectativa de vocês? Então, tipo, eu vou. Eu vou é, nem vou me focar em, em Kinect e Metal Gear só de que eu sou fã dos dois, então já jogo uma série antiga e reclamada. Mas, assim, de jogo novo, esse. Esse Rise aí, né? Aquele do, do General Romano lá me pareceu muito é, interessante, também. cara. Curti, General, curti também esse jogo. É. Eu curti, mas só que eu achei, eu não sei se eles vão levar isso pro jogo final, mas eu achei muito, muito, muito quick time event. Mas... Ah, é sim, pareceu meio God of War a parada lá, né, cara? Assim do... Ah, mas eu não acho ruim, cara, se, se é legal, assim... se é bem dirigido, não ah, acho ruim não. É, demais, é aquele... demais. O, a, a, tipo, o jogo que mais teve quick time event que me agradou, foi o Azura, tá ligado, só porque é um anime interativo, só por isso Eu é. acho que, o, quick eu quick que Ta... o problema não é o quick time event é como você usa ele, sim, se bem sim. usado não tem problema nenhum, é, então, eles não usaram muito de um jeito cansativo, aquele negócio de ficar apunhetando o botão, tá ligado, de ficar Brrr, não, eu acho que é. o importante é. do quick time event eu acho que ele, se, ele tem uma lógica entendeu, que às vezes os caras botam do, três ações diferentes, ou, três ações iguais, com botões diferentes, então eu acho que tem que ter uma lógica. Tipo, se o tá, não sei, um exemplo, você tá escorregando num, num precipício, aí o botão tal sempre você pula, você rola. Então, você tem uma lógica no, no Quick Time Event que você tá colocando. Então. É, então aquele lá, teve, aquele lá teve uma certa lógica, pelo que parecia, ele dava um golpe com cada botão. lá Depois que ele tava no, o cara tava estunado, aí mandava um, um botão pra cada negócio pra mandar um tipo de golpe, mais ou menos como faz um gol de war Não, mas aquilo ali nada mais é do que, cara. Pode ser também uma curva de aprendizado pra você já ir masterizando. É, gente, entende? Eu aprendendo. tô falando, o quick time Event tem muito essa função, né? Eu, eu, eu, eu não tenho nada contra o Quick Time Event, eu gosto de a, a parte que eu curti é quando ele juntou os soldados inteiros e começou a juntar os escudos, faz aquele paredão romano, né? O famosão Sim. dos filmes. Não, eu mas jogo. o jogo é essência Muito foda, muito foda e, uh -huh. e eu não sei de onde que eles tira a lança pra jogar. É, é. Radiator Feelings. Você quer mesmo que o Batman fale pra você? Não, desculpe. <risos> <risos> Mais algum outro jogo que vocês, que vocês tenham... Esperando aí. Coisa besta, é igual eu falo Tipo, eu não sou crítico de nada, mas tem uns baratos que, que, <risos> que eu olho E tipo, é a mesma coisa que eu, que eu postei Lá no grupo, é da onde que ou, É a mesma coisa, é perguntar Da onde que eles tiram a lança a mesma coisa de perguntar onde que a Jill Guarda a bazuca, tá ligado? É, o <risos> um ventinho do Rio né, toda vez que ele vem o um round Beleza, eu gostei Cara, jogo que eu achei, eu gostei Gostei muito de Dead Rising 3 Né, já sou um fã de Dead Rising acho o Dead Rising um baita playground de destruição de zumbi né? e cara é, com essa, esse poder de processamento maior que essa geração vai fornecer, eu acho que vai, vai ficar mais legal ainda cara, vai ser mais gostoso de pedaçar zumbi primeiro. e cara, Forza 5 Forza 5, aquilo que a gente tinha falado de Battlefield lá no começo, eu acho que Forza já está fazendo Nessa geração mesmo com o Forza 4, ele permite que você experimente o carro de várias formas. Eu joguei muito Forza 4 e tem gente, por exemplo, que joga Forza 4 sem correr. O cara fica só criando arte para o carro, tem cara que fica só criando tuning para vender, né, configuração, setup, tem gente que corre, tem gente que só gerencia, compra piloto e gerencia. Eu acho que o futuro é por aí, você criar várias formas de experimentar aquele conteúdo. Você se divertiu com acho... aquele jogo, né? Exatamente, eu acho a turni tem mestre nisso e quando vocês falaram de Battlefield eu enxerguei pelo mesmo caminho. Aham. comentando um pouco do Dead Rising eu também, eu também, eu mesma rainha no Dead Rising. É, eu achei aquela quantidade de. Eu sou, assim, eu particularmente eu sou fã de qualquer coisa de. Nem qualquer jogo, qualquer coisa de zumbi. Sou, apesar de, de, dessa geração a gente ter, ter tido várias coisas, eu, não, eu sou incansável fã de, de zumbi. Eu gostei muito do, do lance do, da quantidade de zumbis na tela, entendeu? Eu achei que isso é importante porque é, é, os zumbis são aqueles zumbis que a gente se amarra, que são os zumbis lentos mas que quando aparecem 100, 200 zumbis na tela, te dá aquela angústia e, e, e te deixa naquele, naquele cenário de, de survival horror mesmo. E isso tudo atrelado à, à, à diversão que, o, que o Dead Rising, a franquia do Dead Rising traz, entendeu? com milhares de, de possibilidades que você tem para criar armas e tá mais fácil isso né, tá mais fácil criar arma né, você não precisa, o cara vai criando arma pelo caminho pois é, exatamente e, e, e, é, eu particularmente eu gostei muito do Dead Rising o Forza que nem você disse o Forza pra mim, eu não sou, eu não sou um, um fãzaço de jogos de carro, só que o Forza de, dos jogos que eu joguei, assim, eu joguei Gran Prix, mas eu tenho jogado um pouco assim, mais como leigo Lego mesmo mas eu cheguei a experimentar o Gran Turismo, cheguei a experimentar o Forza e realmente o Forza é, é a experiência do Forza é, é, é fenomenal, entendeu? É, é, é outro mundo para mim é o melhor, é, é o, o, o jogo mais bem feito de carro, entendeu? É, é o jogo que, que é, é definitivamente o, o jogo mais mais mais acertado no, no, no mundo no, no mundo dos jogos de carro, entendeu? Então eu acho que a, que a, que, que a Microsoft acertou aí, entendeu? E, e ela, tem, ela tem jogos bons pra, pra poder bater de frente com, com, com, com as coisas erradas que ela, que ela fez. Eu acho que se ela acertar esse lance do Kinect, entendeu? E, e, e, e acertar um pouquinho o rumo, eu acho que tem tudo pra Microsoft queimar a língua de muita gente aí, entendeu? Assim espero também. Pois é. Porque tá precisando. Tá ai, ai, ai, ai. General J, é, mais algum jogo que você queira fechar aí? Não, não, eu concordo com tudo do Forza pô. Eu adoro Forza também <risos> Vale é... citar também que no Dead Rising Parece que vai ter o um esquema lá do Smart Glass também Que outra pessoa pode interagir com o seu jogo né? É verdade E no final lá do, do, da demo lá Mostrou lá que alguém mandou, mandou uns mísseis Lá via Smart Glass É apoio aéreo, né É apoio <risos> É, eles estão aproveitando Eles estão tentando isso, também eu acho legal porque não é uma coisa que você precisa comprar que nem, por exemplo, você precisa comprar um PS Vita entendeu? E, e isso com qualquer tablet, qualquer celular, claro qualquer smartphone você pode, você pode usar para ter conteúdo adicional no jogo, eu acho isso bem, bem, bem sabendo, sabendo usar, eu acho isso bem legal e em linhas gerais eu acho que a conferência da Microsoft foi isso, né? É, a respeito da, da, da, da parte da nuvem da, da, do Xbox da, dos jogos salvo na nuvem do, do, do compartilhamento de, de de, de vídeos, o que, que vocês acharam? Ah cara, eu acho tudo muito legal, velho. eu acho que a nuvem principalmente quando o cara eu, eu, eu vi o primeiro a primeira grande é, finalidade da nuvem né, foi quando o cara mostrou o Forza que você pode é, ter a inteligência artificial vinda da nuvem você não tem mais o processamento do console aí você não tem mais o limite do console pra trabalhar aí. isso eu achei bem legal cara. então é uma forma muito inteligente de utilizar o processamento em nuvem para melhorar o um jogo, né? Quando falaram, ah, da nuvem, eu falo, pô, o gráfico do jogo vai ficar melhor por causa da nuvem, não eu, eu acho que, tecnicamente, isso ainda não é possível, né? É, você precisaria rodar o jogo não, mas... inteiro da nuvem. Mas que a nuvem venha pra somar nesse sentido, né? Pra melhorar aí do jogo, pra melhorar outras experiências que não sejam só as visuais, pra adicionar outros elementos no jogo. É, principalmente aqueles elementos mais previsíveis. Acho que pode mexer legal nisso daí. Então, eu acho que, acho que é, você até citou é, o pessoal ah, é pô, o que a nuvem pode ajudar no processamento gráfico? Eu acho que tem muito que pode ajudar sim. É, por exemplo, assim, você quando te bota a nuvem para fazer certas, certas, certos processamentos, certas ações, certas, certos, certos processamentos né, do, do, do jogo, você libera o console, libera o console físico para fazer outras coisas, entendeu? Então você pode usar um pouco mais do que você tem ali na sua na sua na, no, no console, entendeu? do poder de processamento do console e deixar que a nuvem gerencie outro tipo de, de, de, de processamento, da inteligência da, da, da entendeu? no decorrer do jogo então meio que indiretamente a gente tem a nuvem ajudando o, o processamento do gráfico do, do jogo, hum. entendeu? não, isso é verdade, indiretamente realmente eu não tinha pensado nesse sentido, você alivia uma coisa e você pode usar mais a outra sim, claro, exatamente é... o lance do compartilhamento de vídeo, o que, é que vocês acharam? É. Pô, cara, eu acho bacana é o um modo espectador assim, né? E eu acho que nessa mania que o pessoal tá de Instagram, Facebook, é uma forma bem dinâmica de você compartilhar. Eu mesmo já tirei foto, assim, de tela do jogo que eu tô jogando e postei no meu Facebook. Eu acho que é uma forma super prática de você fazer isso a partir do videogame. É, se puder compartilhar, de vídeo também, pode ajudar o pessoal que faz vídeo no YouTube, né? a Compartilhar direto do videogame. Uhum. Exatamente, é. Eu acho que isso, isso, isso é bem legal. Isso é uma, uma tecnologia que, que é o que o mercado pede hoje, redes sociais não. estão aí para que não deixam mentir, entendeu? Não, eu acho que é, é, é a menina dos olhos da próxima geração. É. é a menina dos olhos da próxima geração. É essa integração social, é você mostrar aquilo que você está fazendo. Legal é, e porque isso de alguma forma também para eles é muito interessante porque é divulgação de uma atividade, sim, sim. É, isso pode trazer mais gente que efetivamente não é do videogame para dentro do videogame por conta disso, né? A forma como isso vai ser ap apresentado para as pessoas que vão estar te assistindo pode contar muito, pode contar muito para as pessoas quererem comprar um game, pode contar muito para as pessoas quererem comprar um console. Claro, é, você... é. quantas vezes você não viu você não viu? Assim, um amigo, vários amigos, botando lá no Facebook, conquistou o troféu tal, então liberou o Ativement tal, conquistou o Ativement. Isso aí manda direto pro meu Facebook. Eu tô pois é, diferente. quantas uhum. vezes você não viu o jogo e ficou com vontade de comprar porque você viu que eu tenho uma galera jogando, entendeu? Sim, a galera curte, pergunta, e aí? Tá legal, você recebe inbox da galera. Então, eu, eu acho que é, é a menina dos horários da próxima geração. Então pessoal, a E3, como vocês sabem, a gente tem bastante assunto para falar, então a gente resolveu dividir o podcast em duas partes. Essa que vocês ouviram foi a parte 1, a gente vai disponibilizar em breve a parte 2, onde a gente vai terminar de falar da E3, falando da Nintendo, falando da Sony, falando de DRM, fazendo a nossa comparação final da, da, do, que a gente, do que foi apresentado na E3. E é isso, não percam a parte 2 que está imperdível.